Bai, eta, larun bat gauean, bai. Eta zer egiten da, hor bezala edo dabakarik besta ostatuetan? E, normalen da, hiru otorduak, erriko ganbaran, eta astelenen da ituren goguna. Eten da, karroza desfilea eta joaldunak, eta etortzen dira zubietak eta urtitzekoak bizitan. Eta gaur aste artea da, zubitara etortzen gara bizitan ituren goguna. Eta zu ez duzu joaldun egiten ez defilean edo ze? Nik txikitan bai errinun, baina orain ja asko gutzi edauket eta, bueno, neskakin etortzen ez ikunztera eta listo. Beste aurten gutxi, baina beste eta bai juten aiz gora bazkaltzea eta giro honen bai. Erdoen biak lan egiten dute. baina edo? Normalean, inauterik egiten duna osteun arte jai hartzen du. Berazemen, gauean egiten dute eta pausatzeko denbora badute gero. Hori da, gero errekuperatu bin behar da, eta orduan ja bi egun behintzat errekuperatzeko, eta gero ya bizitza normala. <risa> Deskribatzen aldi guztuz, zer egiten duten hor? Hor, botatzen hituzte... Gauk batzuk eta, eta garbitzen, gauk nahi gainan. Bailurian, hurra bai, botatzen, bezdenden gainan eta gauk batzuk. Irudira, baute nolakitean, xaketan? <gülüyor> Bait, karotipi bat eta biltzen dira plantzain gainan. Batak egin eh, gauk batatzen da eta bestiak biltzen pala ondi batekin. Eta autobusaz etorizizte dola? Bai. Eta ezagutzen zinuen, azubietako iauteria? Ez, lehenengo biharra da, honatu zen gari zena. Aipatu duzue pixka bat, edo? Ay, klasi ne mondu, oia, zer ingunda, zer ikusten, da, baurain ikusten pertsonan. Beldukzen du? Eee, apruvetu. Zerrikusi duzue momentokat, ez duzue deus ikusi, oi no? Ez, eh, gauzan dirikoz ondino ez baina bakar ikusi duzenti gauzekoetaten, zerriñe da laranjaan azalaketa, baina, baina, bueno. <laughs> baina... Kusiko gero, beldukzen pixka bat, gero eta Bai. Baina, baina baina. Jo baina, joaldun izan ziragasun? Baina, joaldun izan ziragasun? Baina, jubilatu baina, eskaldi. Eta, astapenean, ainitzi ziren orain bezala? Baina, gutxi gutxi. Enatzi Se, Se, niten? Seita, zortze tola holgo Etzen, etzen juar erikortuko misterik, gutxe, eta gero india juar ikon, amditzen juandak, bete. Eh? Segitu, bete segitu da, ez dakilditu behin ere. Eta orain, beraz ganduzuzure mazke egiten dituk, gure parean? Bai, amtsalidea eta lukitea, baina maztea eta berea izpata. Familia usua? Errazatik. Eta garaian eta aziren ere txilak eta suameak? E... Oloko, trasteri bai. Bai, bai, trasteri bai. Mozorro eta bateu estri dauzin, auzat, auzat, auzat, botata. Ara beti zan diral. <laughs> bai, zan da kostumbria, haute ura. Bai, auzat, suko, auzat, asentzen, kubu baten pasoten baten, baten, tante, briz, zire botata. Auzat garbi, da. Lengo zarrak, xabona zuten, auzat. Ha, bai, guzti. Bai, lixibo eta lixibo egien zen, auzatzen zuten. Zara? Eta subeti joalduna izan zira? Bai, bila batin, guai nintzinun espaldin, nipatio, laro, laroita, laurte eta... Buzi ja. duzu tokia gasteri? Bai, gaur, paratzen haigun, ez laguntzen Or... Laguntzaile ar... betxe, ah, bestitzeko? Arkupein ar, ar, ar, ar hor baratzen, ez, er, juariak zehurtzen da. Eta, bazen, hainbeste jende bada, oaio? Ordu nintzen zaten, laute bat eraz. Ez, ordu nintzen, ordu nintzen. Baina bain, bax, ojendia bain. Lehen armatzen bada, ola, fiesta bat, ojendia biltzen da, ordu ez, kotxerik etzen, mire, herri zian, kotxe bat bakarrezen, oindela, laroi, laroi urte, ola, kotxe bat bakarre. Oa, oa, oa, oa mihende utzi daio ezazu iru unbar iru unbatola zego dia ez hita bai ordu igual ordu familia bakor inguz bai ara 8 hizine baginen oian bai ara 5 2 eta gero besta ginen duzu edo zertan nulla duzu tudu susuleguna mengua gaurkoa eh, ni naiz beste gintjia esba ni eta garajantzerri zen joaldun eta gero besta hau zi fiesta ta ba <laughs> Laue egun fiesta. Laue. Ah. Joaldunek, badira badate esperdintasun bat, zubieta eta iturenen artean. Ba, iturengoak larrua dute osorikan, goian eta beian, gerrian eta zubietakoak gerrian bakarrik. Goian dute atortz huria. E, atzo, etor, etorri zean zubietarak iturenera eta gaur iturengoak zubietara bizita. Eta atzo, be berdina eginduta egiten da ituren edo zubietan importanteagoa da? Ez, atzo keuguna egiten da gehiago iturenen. Des desfilea iturenen, gero ja bakoitza bere herrian egiten du bere otordua eta bere musika eta giro. <hieres> <hieres> Beraz, besta eginen edo eginduzua egia da nikak? Bueno, ya baitu dugu ia eta jabuetan ja, txaren zera Undik helduziste? Bizkaiti gatoz. Bizkaiti egernek aldetik. Aian giztik. Ai, Bizkaiko erritxiki batetik. Eta goizuntan eto gizte? Ez, atzo heldu ginen. Atzo izan ginen, da gaur emenea zubietan. Berton ustatu heldu egin, da gaurko amienterako prestatu gara. Berton gozaldu dugu, da gero bueno, ba, jo aldunak ikusi, da marroak, eta jure gabuztiak ikusi bertan. Aste bat bezala besta egin duzue? Eta buru es que aldizala, eh. Makarrik egon bat izan da, zei, gaupat, onzeri ikizan. Ba, gautxo bat, gautxo. Ba, bueno, jazartxo, agarata. Iza, lana, no izan eginen duzu, eh? Bueno, lana, edo. Oporraldi oh, oh. oh, la txiki bat. Oporraldi txiki bat, arte ah. du, eh. Oporra kartzen ditu zu, hemen etozteko? Bueno, noiz benga, bai. Eh. Ba, ba, lehen aldia da, edo urtero iten duzu? Urtero ez, eh, baina lehen aldia ez. Ja, iruspala baldi zentorri dara, ya. Zago, zago, zago, zago jendie, bai, bai Utenere, eta urten ere maitatu du zen? Hombri, gainera, bai bai bai. Oso pozik eta... Bai bai bai. Eta zu desfilian, ez duko egin nahi, edo... Ezezezeze. Eta zu egin desfilian, bueno, go mantendu bardago gurea. Go dizburritu da ikusi, da behitju. E, eh. Zertzizte gehaiko jo aldunak edo ziktzir bohameak? Bueno, dana da, nada, da nada politia ez? Igual politia nada naztea ez? Jo aldunak alde batetiko ritmo horrekin, Da bitiartean, amarroak ba, eta besteak, hor, ba, mosorrututa daudenak, ba, euren trastadak egiten, da hori, da igual polikena ez, nazte hori. Eta egizizte alere, baxa, pixka bat baxa da egiazko iauteriak, maite duzu hemen etortzeko alere? Bueno, oh, bere puntutxu edeko. Danetar dan egion da, baxa, zin maurre, golpe batzun, bueno... Onda.